Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu știința și religia. Vă spun cazdele dumneavoastră din această seară, Părintele Grigorie și Gabriela Voină. Dragi ascultători, astăzi vom vorbi despre ziua a opta, viitorul omului în viziunea științei. Părinte Grigorie, bine ați venit la o nouă întâlnire cu știința și religia. Să ne ajute Dumnezeu și în ziua de astăzi. Bine v-am găsit! Începem astăzi să vorbim despre ziua 8 Pe fiecare dată când am trecut la o nouă zi, am vorbit mai întâi despre punctul de vedere teologic cu privire la cele descrise în Biblie la ziua respectivă. De data aceasta însă vă propun să începem cu punctul de vedere al științei. Înțeleg și sunt de acord. Întrucât cu ziua 8 vom încheia definitiv discuția pe tema știința și religia despre creație, vreți să terminăm în tonul optimist al religiei noastre ortodoxe. Și e bine așa. Aceasta este intenția mea și mă bucur că sunteți de acord cu ea. Dacă astăzi trăim în ziua 7, înseamnă că ziua 8 este mâine, adică vorbind despre ziua 8, vorbim despre viitor. Să vedem așadar ce viitor se străduiește știința să ofere omului. Înainte de a spune ce se străduiesc să-i ofere, să spunem în ce direcție bănuiesc oamenii de știință că vor merge de la sine lucrurile. Prognoza lor este cam următoarea: Accentul pus pe activitatea intelectuală tot mai sedentară îi va dezvolta omului viitorului craniul și aproape îi va atrofia membrele prin lipsa muncii manuale și a mișcării. Mai cred ei și că această Formă de viață va dăinui la infinit sau oricum foarte mult. De aceea, acest produs al evoluției numit om, tot prin evoluție biologică firească, va ajunge în viziunea lor cu capul supra dezvoltat comparativ cu trupul, un cap de forma unui con cu vârful în jos, din cauza calotei craniene mari și a feței rămase mici. Ce părere aveți despre această descriere? Ce părere să am? Această caricatură de om parcă ar fi inspirată din aparițiile demonice cu extraterestrii, nu-ți se pare? Îmi dați prilejul să vă pun o întrebare pe care nu o aveam în vedere. Există extraterestrii? Viață pe alte planete nu există, deci. Primesc provocarea și răspund: nu există extraterestrii creați de Dumnezeu. Totul este o plăzmuire de avolească. Prin care vrăjmașul diavol a pus în mințile oamenilor atâtea explicații cu privire la o creație fără Dumnezeu. Orice fenomen pus pe seama extraterestrilor stă în puterea diavolului să-l producă. Am înțeles. Închidem această paranteză ocazională și revenim la viitorul omenirii. Încotro se străduiesc oamenii de știință să-l împingă pe om. Avem de discutat și aici două fronturi diferite de atac al acestei probleme. Unul este desfășurat de eugenie separat, celălalt de restul științelor în mod concertat. Prima lucrează pe om așa cum apare el prin nașteri naturale. Celelalte se străduiesc să plăsmuiască un om aproape artificial. Grigorie, ce este eugenia? Eugenia este o pseudoștiință care își propune să amelioreze, din punct de vedere genetic, specia umană. De ce o numiți pseudoștiință? Pentru că nu are un sistem teoretic propriu, și este o aplicație pe om altor științe, proprii fiind doar viziunea filozofică. Din acest punct de vedere, îl tratează pe om ca pe un animal, din moment ce propune să îi se aplice metodele proprii ameliorării genetice a animalelor. În mod concret, ce vrea să facă eugenia cu omul sau pentru om? Eugeniștii propun ca omul să fie supus selecției, ca orice animal. Selecție înseamnă admiterea sau eliminarea de la reproducție. Cu alte cuvinte, ar însemna ca unii oameni să aibă dreptul de a avea copii, iar alții nu. Adică se propune iar sterilizarea unor oameni? Da. eugeniștii extremiști merg până acolo. Cei mai ponderați propun doar imixtiunea statului în alcătuirea cuplurilor fără selecție. Cum s-ar putea implica statul în așa ceva? Și prin legislație, dacă se poate, fără a deranja major libertatea oamenilor, măcar în alcătuirea familiei, dar mai ales prin crearea condițiilor care, de la caz la caz, să favorizeze căsătoria între ei a celor doriți și apoi stimularea acestora să facă mai mulți copii decât cei nedoriți. Ce trebuie să înțelegem prin nedorit? Trebuie să înțelegem purtătorii unor gene care creează handicap, intelectual sau motor, deci care, dacă nu provoacă chiar boală genetică, afectează oricum, măcar în anumite limite, performanța. Măsurile propuse rezolvă aceste probleme? Dar de unde? Centrul pentru Studii de Teologie Aplicată al Arhiepiscopiei Craiovei, prin departamentul său de bioetică, la care am colaborat și eu, prin tematica de cercetare aprobată pe parcursul a câțiva ani și a propus să demonstreze prin studii serioase de genetică a populațiilor și de genetică cantitativă dacă așteptările eugenistilor au acoperire științifică. La ce concluzia ți -a ajuns? O primă simulare a evoluției genetice a unei populații umane în care s-ar face numai dirijarea cuplurilor, fără selecție, arată că împerecherea între ei a celor doriți obligă evident și la împerecherea între ei a celor nedoriți în extrema cealaltă. Și ca urmare, fără modificarea frecvenței genelor, se redistribuie doar frecvența genotipurilor. Astfel încât cu cât crește frecvența genotipurilor homozigote dorite, calculul arată că tot cu atât crește și a genotipurilor homozigote nedorite. Consecința va fi ruperea pe termen lung a populației în două și polarizarea homozigoților pe seama dispariției heterozigoților de la jumătatea curbei. Se înțelege de aici că fără selecție nu se rezolvă nimic. Ba mai mult, chiar ar crește numărul celor cu existența asistată de societate, deci povara de pe umerii celor considerați normali. CHOIR Ca urmare, eugeniștii se consideră îndreptățiți să propună selecția, nu-i așa? Exact. Da, Încearcă să justifice o asemenea necesitate, așa este. Și pe ce criterii propun să se facă această selecție? Într-o lume în care se crede că omul singur, prin inteligența sa, a făcut tot progresul, fără binecuvântarea care a adus omului și ajutorul lui Dumnezeu, se pune nădejdea de sigur în inteligența omului. Ca urmare, se caută să-l facă pe om mai inteligent. Iar selecția pentru obținerea lui are drept criteriu inteligența, evaluată prin scorul înregistrat la un test IQ. Se pot obține ameliorări importante ale inteligenței? Ca să convingă opinia publică spre acceptarea unei asemenea politici sociale, eugeniștii propun valori foarte mari pentru coeficientul de heritabilitate al scorului AQ, adică de transmiterea lui de la generație la alta. Intervalul propus 0,6-0,8 este imposibil însă pentru un caracter cu un determinism genetic așa de complex cum este inteligența. Ce se poate face? Calcularea heritabilității într-un asemenea caz este extrem de dificilă, din cauza problemelor de alcătuire a unui eșantion semnificativ de copii și de părinți care se răspundă la test. Cu ajutorul profesorilor de religie, Centrul de Teologie Aplicată al Arhiepiscopiei Craiovei a realizat cea mai completă cercetare de genetică cantitativă găsită pe internet pe această temă. Rezultatul nostru demontează complet eșafodajul eugenist, căci valoarea găsită a fost de 0,3 plus sau minus 0,02, deci nici pe departe 0,6, 0,8, cum propun ei. Ce consecințe are o asemenea valoare? În continuarea tematicii Departamentului de Bioetică, în anul următor am evaluat pe ce efect al selecției se poate conta, pornind de la o asemenea heritabilitate. Am acceptat intensitatea selecției propusă de eugeniști, adică cei mai slabi 20% la testul IQ să nu mai aibă descendenții. Și efectul a fost îmbunătățirea performanței medii ca inteligență a populației umane cu 3 puncte score IQ pe secol, adică un progres de 3%. Într-adevăr, nu merită să fie tratat omul ca un animal pentru asemenea progres derizoriu.